Post-față. Cum să devii supranatural. Unii critici ar putea include această lucrare în categoria acelora care vorbesc despre vindecarea prin credință. În realitate, nu mă deranjează o asemenea acuzații în acest stadiu al vieții mele. Căci ce este credința dacă nu momentul în care credem mai mult în cuget decât în orice altceva? Nu este momentul în care acceptăm un gând, independent de condițiile din mediul nostru și apoi ne încredințăm rezultatului într-o măsură atât de mare încât trăim ca și cum rugăciunile noastre ne-ar fi fost deja ascultate? Sună ca o rețetă pentru placebo. Noi am fost dintotdeauna propriul nostru placebo. Poate că nu este atât de important să ne rugăm cu conștiinciozitate în fiecare zi, pentru ca rugăciunile să ne fie ascultate, ci în schimb să ne ridicăm din meditațiile noastre ca și cum am fi primit deja răspuns la rugăciunile noastre. Dacă îndeplinim acest lucru în fiecare zi, ne aflăm la un nivel mental în care trăim cu adevărat în necunoscut, în așteptarea neașteptatului. Și acesta este momentul în care misterul ne bate la ușă. Reacția placebo se referă la vindecare doar prin puterea gândului. Cu toate acestea, gândul în sine este o emoție nemanifestată. Odată ce îmbrățișăm acel gând din punct de vedere emoțional, el începe să devină real, altfel spus, devine realitate. Un gând fără o semnătură emoțională este golit de experiență și astfel este latent, așteptând să fie făcut cunoscut, pornind din necunoscut. Pe măsură ce introducem un gând într-o experiență și apoi, în înțelepciune, evoluăm ca ființe umane. Când te uiți în oglindă, îți vezi reflexia și știi că persoana pe care o vezi este acel tu fizic. Dar cum se văd pe sine adevăratul sine, egoul și sufletul? Viața ta este o imagine în oglindă a minții tale, a conștiinței tale și a persoanei care ești tu cu adevărat. Nu există școli de străveche înțelepciune spirituală cocoțate pe piscurile munților Himalaya care așteaptă să ne inițieze în a deveni mistici și sfinți. Viețile noastre constituie inițierea noastră în măreție. Poate că tu și cu mine ar trebui să vedem viața ca pe o oportunitate de a atinge niveluri din ce în ce mai mari ale sinelui, astfel încât să putem depăși propriile noastre limitări cu ajutorul unor niveluri mai extinse ale conștienței. Iată cum vede lucrurile un pragmatic, spre deosebire de o victimă. Abandonarea modurilor familiare în care ne-am obișnuit să gândim despre viață pentru a îmbrățișa noi paradigme va părea nefirească la început. Ca să fim sinceri, este nevoie de efort și este inconfortabil. De ce? Pentru că atunci când ne schimbăm, nu ne mai simțim noi înșine. Definiția pe care o dau geniului, așadar, este să te simți inconfortabil și să fii în regulă cu faptul de a te simți inconfortabil. De câte ori nu s-a întâmplat în decursul istoriei ca indivizi admirabili care au luptat împotriva unor credințe depășite, care au trăit în afara zonelor lor de confort, să fie considerați eretici și nebuni, doar pentru a se distinge mai apoi ca genii, sfinți sau maieștri spirituali. Odată cu trecerea timpului, ei au devenit supranaturali. Însă în ce mod devenim tu și cu mine supranaturali? Trebuie să începem prin a face ceea ce este nenatural și anume să dăruim în mijlocul unei crize când toată lumea suferă de pe urma lipsurilor și a sărăciei, să iubim când toată lumea este furioasă și îi judecă pe ceilalți, să dăm dovadă de curaj și pace când toți ceilalți trăiesc cu teamă, să arătăm bunătate când ceilalți manifestă ostilitate și agresivitate. Apoi, să ne încredințăm posibilității când restul lumii se zbate cu agresivitatea ca să fie pe primul loc, încercând să controleze rezultatele și concurând cu ferocitate într-o cursă nesfârșită de a ajunge în vârf. Să zâmbim cu bună știință în fața adversităților și să cultivăm sentimentul de deplinătate când suntem diagnosticați cu o boală. Pare atât de nefire să facem acest gen de alegeri în mijlocul unor asemenea condiții. Dar dacă vom reuși în mod repetat, în timp vom depăși norma și vom deveni la rândul nostru supranaturali. Și cel mai important, prin faptul că tu ești supranatural, dai și altora permisiunea să facă același lucru. Neuronii oglindă sunt activați când observăm pe cineva că realizează o acțiune. Neuronii noștri oglindesc în neuronii acelei alte persoane, ca și cum noi am realiza aceeași acțiune. De exemplu, atunci când vezi un dansator profesionist care dansează salsa, tu vei dansa salsa mai bine decât înainte. Dacă o privești pe Serena Williams cum lovește mingea de tenis, tu vei lovi mingea mai bine decât înainte. Dacă observi pe cineva că își conduce comunitatea cu iubire și compasiune, așa vei conduce și tu în viață. Iar dacă vei vedea cum cineva se vindecă singur de o anumită boală, Schimbându-și modul de gândire, vei fi mai predispus să faci același lucru. Speranța mea este că după ce vei asculta acest audiobook, îți vei da seama că credința supremă este credința în tine însuți și în câmpul posibilităților infinite. Iar atunci când combini credința în tine însuți în calitate de conștiință subiectivă cu credința ta într-o conștiință obiectivă, atunci echilibrezi intenția și abandonul. Este dificil însă. Dacă supra-intenționezi, asta se numește încercare, îți vei sta singur în drum și nu îți vei îndeplini viziunea. Dacă te abandonezi prea mult, vei deveni prea leneș, apatic și neinspirat. Dar dacă vei compara o intenție clară, cu o încredere fermă în posibilitate, atunci vei păși în necunoscut și acesta este momentul în care supranaturalul începe să se dezvăluie cred că tu și cu mine suntem în cea mai bună formă când ne aflăm în această stare de a fi. Când aceste două stări se contopesc, cred că bem dintr-un izvor mai adânc. Iar când deplinătatea mulțumirea de sine și iubirea de sine vin cu adevărat din interior, deoarece te-ai aventurat dincolo de ceea ce credeai că este posibil și ți-ai depășit propriile limitări autoimpuse, tocmai atunci are loc ceea ce este neobișnuit. Să fii fericit cu tine însuți în momentul prezent, în timp ce menții visul viitorului tău, este o rețetă formidabilă a manifestării. Tocmai atunci când te simți atât de complet încât nu-ți mai pasă dacă asta se va întâmpla, lucruri uimitoare se vor materializa dinaintea ochilor tăi. Am învățat că a fi întreg este starea perfectă a creației. Am văzut acest lucru iar și iar când am fost martorul unor veritabile vindecări la oameni din întreaga lume. Ei se simt atât de compleți încât nu mai vor, nu mai simt lipsa și nu mai încearcă să facă ei înșiși acest lucru. Se lasă duși de val și spre uimirea lor le răspunde ceva mai presus de ei, iar ei se amuză văzând simplitatea procesului. Acest audiobook și cercetarea mea sunt, să sperăm, un început și nu sfârșitul. Voi fi cu siguranță primul care să ridice mâna și să mărturisească faptul că nu știe totul. Cea mai mare bucurie a mea, totuși, este când contribui, într-un fel, la dezvoltarea personală a cuiva. Am văzut transformarea pe multe chipuri și pot spune că, independent de cultură, rasă sau sex, cu toții arătăm la fel când suntem eliberați de legăturile propriilor noastre credințe autolimitative. Există un principiu din biologie pe care l-ador, denumit emergență. Ați văzut vreodată un banc de pești care se repet cu toți în aceeași direcție în același timp? Sau un stol de sute de păsări în zbor, toate mișcându-se împreună ca o singură conștiență, ca o singură minte? Când te uiți la acest fenomen, ai putea crede că toți indivizii din grup urmează un lider care le arată drumul. Se pare că mișcarea sincronizată a sute sau chiar mii de organisme individuale, îndeplinind toate același lucru în același timp, este un fenomen de sus în jos. Însă nu asta este ceea ce se întâmplă cu adevărat. Se pare că acest nivel de unitate are loc ca un fenomen de jos în sus. Grupul, de fapt, nu are niciun lider. Toată lumea conduce. Ei sunt cu toții parte a aceleiași conștiențe colective, făcând același lucru în același timp. Este ca și cum întregul ar fi conectat la un câmp de informație situat dincolo de spațiu și timp. O comunitate apare ca o singură minte. Un organism este creat din fiecare individ care devine unul. unde sunt mulți, puterea crește. Noi am fost programați și condiționați să ajungem la o credință subconștientă potrivit căreia, dacă vom conduce cu prea multă pasiune și vom schimba lumea, vom fi cu siguranță asasinați. Majoritatea liderilor importanți care au schimbat cursul istoriei printr-un mesaj profund, au încasat-o în cele din urmă, indiferent că vorbim despre Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, John Lennon, Ioana Dark, Isus din Nazaret sau Abraham Lincoln. Există un stigmat inconștient care sugerează că toți liderii vizionari trebuie să își dea viața pentru adevăr. Dar poate că am ajuns în sfârșit într-un moment al istoriei când este mai important să trăim pentru adevăr decât să murim pentru el. Dacă sute, mii sau chiar milioane de ființe umane vor îmbrățișa o nouă conștiență bazată pe posibilitate, își vor alinia acțiunile cu intențiile lor și vor trăi în funcție de legile universale mai importante ale iubirii, bunătății și compasiunii, va apărea o nouă conștiență și vom experimenta adevărata unitate. În acest caz s ar putea să avem pur și simplu prea mulți lideri de îndepărtat de la putere. Așadar, dacă zi de zi ești dedicat să faci dovada a tot ceea ce e mai bun din tine și să depășești stările de spirit egoiste cauzate de hormonii stresului, iar eu fac același lucru, atunci, împreună, schimbăm lumea schimbându-ne pe noi înșine. Iar dacă destui dintre noi se temperează, devenind ființe umane mai complete, atunci, pe măsură ce comunitățile individuale în care trăim ies la lumină în jurul lumii, ele vor pune capăt în cele din urmă mentalității prezente despre realitate, bazată pe teamă, competiție, lipsuri, ostilitate, lăcomie și înșelăciune. În timp, vechea atitudine va fi complet asimilată de cea nouă. Un lucru care mă preocupă în mod deosebit este că acum trăim într-o lume în care cercetarea științifică este amestecată cu interese egoiste și influențată adesea de profit, astfel încât mă întreb dacă ni se spune adevărul despre modul în care stau cu adevărat lucrurile. Depinde de noi, așadar, să descoperim adevărul pentru noi înșine. Închipuieți o lume locuită de miliarde de oameni întocmai ca un banc de pești care trăiesc ca o singură ființă, în care toată lumea îmbrățișează gânduri înălțătoare conectate la posibilități nelimitate, iar aceste gânduri le permit oamenilor să facă alegeri mai inspirate să dea dovadă de comportamente mai altruiste și să creeze experiențe mai edificatoare. Atunci, oamenii nu ar mai trăi conduși de emoțiile bazate pe supraviețuire, cu care suntem atât de familiarizați în prezent, când ne simțim mai mult materie decât energie, separați de posibilitate. Ei ar trăi, în schimb, conduși de emoții mai expansibile, mai altruiste, simțite din toată inima simțindu-se mai mult energie decât materie, conectați la ceva superior. Dacă am putea face asta, atunci o lume cu totul diferită ar ieși la lumină, iar noi am trăit după un crez cu totul nou, bazat pe o inimă deschisă. Iată ceea ce văd eu când închid ochii ca să meditez. Dr. Joe Dispenza Sfârșit.